Allah në falenderojmë dhe dhe të më për tindim në falekërkojmë. Bersa ne përbazhdojmë sonte me takimet e radhës dhe si kur që kërën të njohër të ndruar, lezëmotëra i më duke, të rehtuar shambujt kuranur. Këmë marë shambujt të ndryshën dhe i munduar që të rehtimin e këture shambujt të abëjmë në bas të tematikeve që shtjellohin këta shambujt. Andaj nganjëherë një, një shembull e kam marr shumë për kose për më tepër kohë sa që na është dashur përmes së rrugës së thjeshtë këtë shembullin. Dhe shambucit që i kemi trajtuar deri më tani kanë qenë të ndërlidhur me disa tema të caktuara që Zoti xhellahu ala na ka mësuar si ti kuptojmë ato dhe si ti trajtojmë. Andaj ka qenë shembulli që në kamësuar si duhet tjetë dhënja realiteti kësoj bote, gjeneti pas e fjallë a mirë e kështëmëral dherë i sotë patëm edhe një vargë legjeratash për shpallin të anjojmë këtë shpallin dhe raportin dhe saj me logikën, arsyën, zemre njëriut po edhe me njëriut përgjësi ndërso son të do të filojmë një shambull të ri dhe do të mundurme që vijes që e ndihë këj shembul nështë i ndahemi për një kod saktuar e që ka të bëj me shembuit e Koranit dhe se të flasin për raportin e njëriot me Zotin e ti ma diktojen nështë apëj shembuit më të rëndësishm që duhet me kushë vërmendje edo për gjithë tjertë janë me rëndësi pa dyshim nga se tërej që Zotin e ka përmendur është e rëndësishme Allahut e bare këvatale të ndirua lëzër d për dorë mënyrët të ndryshme, format të ndryshme, argumentit të lojlojshme, për të rënjohës në zemën njëriut, bindjën e thejlë se Allah është i vetmi që meritën të adhuruat. Jo që kjo ka nëvoj për argument, jo që kjo ka nëvoj për bindje, por për shkak të ndërhyrive të shumë ta ansore që e ka në kundur bindjën njëriut dhe për shkak të shumë barishtëve të dëmshme që janë bilë në zamën e ti. Atëherë, ka pas nevoj që gjitha këto tretimet të forma dhe mënyrët të nërshme të bëhen për të mbilë, si kur thasht në zamën e njëriut, bindjen, së Allah është i vetme që meriton të adhërohet. Në kjo është bërë, thasht forma të nërshme, në imi duke të jetuar shambut kuranur dhe Allah është leo ala edhe për me shambu i të nërshmë dhe na shfaq dështimin dhe shgënimin dhe humbjen e adhurimit e dikujtetër të të pas Allah Gjellegjellalu hu dhe përmes sojtë delin shash edhe pas taj vlefshmëria dhe nevoja për ta adhru Allah në të barek në këta shambu që do të flasë për ta sonët është një shambull që Zot Gjelleguara ka silë përmes Një krieset e vruglë të tje që është Marimanga Dhe një surë të tjil e ka emërtu Allah Gjelleval në Kuram Surët El Ankebut Apo surë e Marimangës Në këtë surët e Marimangës Allah Gjellevala e sirë një shambull I sili thot kështo Më thëllu le dhinët tëkha dhu Më ndu njëllahi e u lija Kë mëthëllil Ankebuti i tëkha dhe të bejten وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون نايت 431 432 و 433 الله جل وعلا سيل كاتشامبول پرت نترغور س كوت ينجون dhe si duket aj që lidhët me dike tjetër pësë Allah u Gjellewala i dërzot ati shpresan në te në përkrahje dhe në dihme ti e kështu mërat i në le, methëllun ledhine të khadhu mindunillahi au lija ke methëllin ankebut shambulli atyre të cilët kanë përze dhe kanë marë posë Allahut au lija au lija është Miq, shok Por jo në kuptim të raport njerëzor Por në kuptim të raport hujnor Shpresojnë për tyne që ka shpresojnë për i Zotit Andaj kanë marë kriesa Qoft të kriuar nga Allahu Apo qoft edhe të formësuar nga duart e njerëz Së është me rëndësi Rëndësishme është Dë me thonë raporti i këtë njerëzë Me këta miq, me këta idhuj që shpresojnë pe hynë atë që shpresohet të kërkohet vetëm nga Allahu xhallahu ta'ala. Shembulli këtyn është sikurse shembulli i Maryamës. Ka mathil al-ankabut. Sikurse shembulli i Maryamës i tahadhat baytan. Atë la e, e ka thur një viet. Që Zoti këtu i thot shtëpi. Wa in awhana al-buyut li bayt al-ankabut. Mir po pa dëshimsa ajo që është dhitur se shtëpia dhe rjeti marimongas është mbrojci më i dobet le u kanu ja alemun së kur ata ta, ta këshim ditë këtë pasaj Allahu vazhdan duke thënë inë Allah ja alemu ma jedu unë e minduni Allahu e dinë qëfar ata adhrujnë posi e dinë që konë zemër dhe tjune e dinë Allahu në që qëfar ata besojnë ku ti mbeshtetën Allahu e dinë Kush nga kush shpreson dhe kush nga kush kërkon Wahul Azizul Hakim E aje është i gjithë fuqeshme On E përmanë dopsin e të tjerve Pasaj qëtë në pa fuqin e ti Aje është i gjithë fuqeshme Edhe aje është i urti Këdhalika O tilke lë mthalu, Allah o thëtë O tilke lë mthalu Në dëribu halin nësë Këta janë shanë bëqeni, po asilëm njerëzve Po ma ja kilu ha illa alimun mirë po Nuk mund t'i kupton këta shambu i drejt pos njerët e dishum Kjo është një përfundim interesant të jetëve Që Allah Gjellewala nivelin e kuptimit e ngrit Në një shkall të saktuar të Arritjes të njeriut I dishum Filimesh të ndronë nëzër Qëka është të jetë? Qëka përmbonë vetë në vetë? Një rihu nga e ti, si se ka në lidhje me natyrën e tij, sikurse e ka përmend Allahu në Kur'an dhe edeni se në shumë vende në Kur'an Allahu xhallahu ola flet për njirin, duke thënë ve hulika al-insanu dha'ifa. Një dio shkruari dabet, dhe dietarët kur e kanë komentuar kët, i dabet kanë thënë, i dabet për boll, një efshi, do no, një efsh azat. Përmendon një një yoshja e gjinë Zot. I dabet nuk ka fuqi me i rezistu ndersa është një thirrje jo shemë thjesht i dobët i dobët në sprova, në sprova çaqtor etmeran, e friksan, shkakton panik apo i pavendosur. Pastaj xher Allahu thotë agjula, i ngutshur, merr vendime shpejt, apo ngutët, vepron shpejt, pa menduar, pa analizuar, pa humbtu, i ngutshum është njeriu, i ngutshur e don të me menjëhershëm, e don të praktikshëm do ko do ko uh, gatishmëri me prit atë momentin që vjen më vonë eksploziv. Pastaj Allahu xhallahu ala firman sorth helua. Helua do të asht ai ç' moment kur mbetet në gjost e ka paniku, dridhet, në kundit i pasigurt, i paqëndrueshëm. Ky është njëri apo. Ata gjithë këtu i kanë njërin. Prandaj, nëse njëri është i dobët, është i ngutshëm, është gjithë këtu, jeni kanë nevojë për përkras, kanë nevojë ti mbështet e dikujt, ka nëvoj të logaritë në ndihmë në dikujt, ka nëvoj për shumë gjera që i aplëcujnë këtë mëngësi dhe i ndihmojnë me i të i kaluës prova dhe problemet e jetës që ja i baloqet me to. Pas kësaj, dhije rezultati i dabët, ka nëvoj, nëse këtë, plus këtë e bëjmë barabart me, jo gjithmonë ne rezultatë në duherë. Do me thonë, Fakti që është i dëmët është e vërtet. Plus, fakti që është i nevejshëm për përkrahje dhe ndimë është e vërtet. Mirë. Kur bëtë barazimi i këtyre dujtë të mbledhurave, a jabë gjithë të mundë, zë atërinë saktë, jo. Rëlletit një jetë është i, është, është, është dëshmitari i kësaj. Një një jo rëllën, jahuqë. Në do mënë. Kur do më më marë përkrahës, në ndihmëtarë, do më më dija huqë, keqëja huqë e Allah u fletë për këtë huqëja sa mund më ja huqë njeri kërë dënë më u lidhë me diken kërë dënë më u kapë me diken kërë dënë më diken, kur më bështetë diken kërë dënë me pasë, dhe më dhonë një forcë që e mbronë, e ruanë e rëthanë e kështë më radhë dhe kërë Allah gjallore përmenë këtë huqëja e sidhë shemë e marimangës Në shemën e marimongës të në dërru gëzër, ka disa elemente që jenë përmend. Êshtë përmend marimongë, Êshtë përmend veprimi marimongës, thuria rjetit, Êshtë përmend vetë rjeti, jenë disa gjithë të përmendur akto. Mirë po, emruesi përbashkët i këtyre elementeve të përmendur e është dështimin përzjedje. Në më thonë, Marionga është vërtetë ka e, e, ka një shtëpi. Por ajo shtëpi e mbron nga vapa? Jo. A e mbron ai shtëpi nga i ftoftë ju. Jo. E mbron nga era ju. Jo. E mbron nga rreziqet e aktorë ju. Jo. Apo? Andaj është, është domthon ë është një shtëpi mirë po kur të rrezikuat nuk mund të me llogarit në shtëpinë e saj e kështu me radhë. Andaj Allah thotë, edhe ata kanë marr diçka. Po, e kanë t'i kanë ata, në një kanë bëshletë ata. Po, në nëspekt një ashtërë majduke të se, është i fortë, nëspekt një ashtërë. Por alështë, kërë vje situata me vepru me forcën e ti, me din e ti, me, me autoritetën ky, kemi, e ti, këj që e ka marrë këj, dhe nëshë është dëpsija të jetërë. Dhe këto Allah Gjellë Ora që nëshë është të më honë këtë e, proces të dështuarë, të kësoj përpjekje për të mbrojt, të kësoj përpjekje për të koni fort, të kësoj përpjekje për të uh, arritë qëlimet dhe sënimet në jetën e kësoj bote. Dire këtër është e qartë, o në është shumë e qartë se për qëfarë bënë fjallë këshamë. Qetër që duha thëmë në këtyrje të ndërrodhër është se Djetarët i shëmbri janë qastë nga këndet në ndryshme dhe ka shumë komend dhe shumë, dhe më thonë, së qarime, të zatë nuk kena mundësi gjitha me i përmand. Mirë po, kur është një shtrirje e gjërë e dobive të shumë të që kanë bëjnë me këtë jetë, është me të vërtit sfit, përzidhja po edhe dhimset që duur dhe që ka melone që, pa të shumë, kështë me pas dobi. Mirë po, nuk kena mundësi me sëllimit tonë që ne pojësënujme. A dajë unëja munuar që dobit që shpesoj me iman nga krejtë për sonte, që kërveqë sonte, përznimi shambullit, përfitimet vinë më monë. Kam përzirë që me i titullu me titullu, me i kuptu malat, titulli dhe pastaj tema e shambullit. Kë shambull është trajtu edhe nga krasë këndit të besimit është atëtu nga këndi shoqëror. Ngase në mënyrën e mëon mënyrën se si jeton Marimonga me anëtarët e familjes apo ka edhe këtu një shembull të një ë rendi shoqëror, të një mënyre të caktuar të organizimit familjar. Edhe nga këto janë çës. Pastaj janë çës te nga këndi i mrekullis shkencore nga se shumë fakte që këshemul i ka sil dhe i ka, ka qitnë pa njerëzit takë shvonë janë duke i, i zbuluar për marimongën, për jetën e saja për këto e kështë në mëllatë. Në në, nësi qasën me dhëm nga aspekti mrekullis shkencore sa so ka këtu që ka më përmblidh që të bëjmë krasim dhe mes asaj që Korani ka thonë dhe ato që ka rritë së shkenca me babdhën. Pasët e dhe me të duhet nga aspekti i organizing itself familjor, ka çka më u thon, mirë po jena munduar të bëj një përzjedhje nga gjithë ato që inshallah të përfitojmë sa më tepër nga ky shembull. Pastaj e kuptuam se shembulli ka të bëjë me besimin dhe idhujt dhe fuqin e njerëzit në përzjedhjen e të adhuruarit të duhur ku ti ngjan mundemi që tash më boshkputi nga për shembull dhe tash këtyre shkputje unë ja u kam menduar këtë titull më vonë. Sa për më kompletu drejtam. Titulli i parë që mund ta marrim për kësaj është e kumtëllu kështu, besimi mes interesit dhe bindjes. Çka do të kupton besimi mes interesit dhe bindjes? Besimi të ndërtuar në përgjithësi gjithmonë ka qenë nevojë njerëzore. Gjithë mund njerëzit Dëmohon në shëqrit e tyre Ku kanë jetu në të kaluan t Gjithë mund dëmohon Si kurse kanë përmene dhe shumë uh, Hullumtuas dhe studiuas Të uh, Shëqrive njerëzora Kanë thëmë se ka pasë shëqri Ku për shambull nuk ka pas Nuk ka pasë për shambull uh, Një treg Ska pasë për shambull Ka pasë shëqri që s'ka pasë këtë pas, kë, Mirë për nuk kanë gjithë shëqri çdo ka pas elemente të besimit. Po mos ka a ka ka si i dhujtari i pa i dhujtari, po janë gjithë shenjat e besimit qarta të qarta tek ajo. Ja? Kjo shënjë jap me kuptues se besimi ka qenë gjithmonë pjesë përbërëse e shoqësisë ne zure. Mirpo, që besim të ndrygozë si mbastëjeti, nuk ka qenë gjithmonë si dhjetë e bindjes, si dhjetë e besimit të pasur. Mirpo, pershahet atë besimi vije sipas e interesit personal dhe përfitimit të kësaj bote. Si ndodh kjo? Ua thash më herët se shëmbulli marimongës të ndrullazor edhe shërbën për të shfaqur dobpsinë e këtij vendimi dhe, dhe dhe dhe dhe dështimin e këtij vendimi që dikush e ndërmerr kur e përzihet dikopas Allahut që lidhet me të dhe si shambull është në marimonga dhe rjeti saj, nuk prish pun, që të thelujnë pak më ti për të këmë marimonga, që si këmëse, a ka marimonga diqka të dobet, ende, brena vetët saj përveqë rjetit, rjetit është të dobet, Apo, dhe kërë rjet është i mjafturin për me kuptu dopsine, asaj që Allah për si shambull, mirë, po pas kësaj, këtë e kuptuan, pas kësaj, më, më thëllu pak më thallë në sudimin e marimongës edhe me kuptu dhe qka atëtër përreksa si, e ka mundësi kjo mëherë nuk ka qene mundëshme sot është bëje mundëshme në kore të fundë është bëje mundëshme si është bëje mundëshme më shka këse njerë po ka mundësi me sudju dhe me ullumtu dhe me gjithë vazhdimishtë dë me dëvërtet gjera interesant të tek organizimi i krieset e tjera se si ata organizuën se se ata vëprojnë Uh, sudime të regojnë se Marimanga E ka një n, E ka një Ndërtim familjar shumë interesant Do të të uh, Femra nështaj që e thurë shtëpin Dhe pasaj në kun kura e, Aja ka nevoj Dhe më nëmë për të më bërësu Apo, dhije Mashkulli Dhe aja e pranan në afërshitë saj diri sa, so, dhe më thonë, të përfiton për ti, të përfiton nga mundësia e mëmbarsimit me te, apo që është qiftëzimi mes moshët dhe femnës. Ka interesa ja, që ka në gjithë mundë në gjithë proces të raportet e familialet të këmarimonga, delë sheshë fjolla interes, interes, të përfitim, dobi. Andaj, a ja lehen moshë këllën që, të afrohet dhe të përfiton nga rjeti isoj, vetëm atër kura ja ka dobi për ti, dobi të mëmbarsimit Posa të mbaran kë proces, shpesh herë, nuk kanë zbuluar se marimanga e dëbën ose e mbytë. Ma shkullin që diri më jetë ishte burë i sajtë. Në të kuptim të termeljishë që në e përdojrim, po, e zakonisht e mbytë ose e dëbën. Do më të thonë, e ka pranu me interes, mbaroj interesi dhe e refuzoj me interes. Nuk ka dëshuqë sinë qertu, nuk ka lidhë të fëqijaja. Ka përfitim, saktuar, të prekshëm dhe mërë fond në qëfë se nuk e dëbën ka lojët marimongas dhe sa për dobi, dhe më thonë shkenstarët kanë vullumtuar në lojët ta marimongave edhe këtë është faqët madhështia la qëllë dhe valë dhe më thonë, minimumi i arriti se një rezultati është 30.000 lojë apëton 30000 lloje marimonga ato. Madje kam lexuar dhe kam dëgjuar nga ekspert se diso kan arrit me të cilin 100000 lloja ato. Jo 100000 marimonga vënia. Kan jo kan jo, lloja se si lloji bota në veti. Mënyra e, e, e saktuar e organizimit ekstremal. Te barekallahu ahsan al-khaliqin. I mëqruar çoft Allahu kriju si më i mirë apo. Shikao Pas sa si ishte ka, s'ka si i spiru Allahu Mari Mongën me e thur rjetën. Si e thur kët rjet? Apo që s'u thur kur kur ashtu? Ekstremave. Në Kostas, tash nuk do të flasim për mrekullisht kërcësorë të këtij shembull apo. Andaj aya krijan raporte me maskullën e saj mbi bazat të një ndërveprimi. Ai është mbarsimi. I duhet të më ushtuo, nuk ka mundësi andaj pran kur thefondon ky proces e dhe banë, ose e mbytë, ose, qëfar ndodhë? Pratë dhe risa, dhe më thonë, pratë dhe risa të shumohet. Apo, kur të shumohet, kur të shumohet, a therë të veç dhe saj, e mbytën, në dojë za babën e ty nëpër. A shikar kemi një familje e së la do ndërtojtë në bëj një armici, në bëj një, bë një luft, dë vazhdojshme për interes dhe mbë jetes. Ma dje, Këto traste kërano dhe këto dimensione kanë thënë shkencëtarët gjithë këto zbulime të regjistuara, domonjë sot ekzistojmë e ne po shërbehemi për me kuptuar një një dimension tjetër të këtij shembulli krasati që atsekom. Ai është i njëor. Do shembulli ideve, adhirim i, i, i dikujt të posallat që të sharrum. Po po damu ndihmuar edhe me një dimension tjetër që nuk kresh pun, në çështë nuk bien dashme me, me vërtetën e Kuranit. Madje të drejtë nga zgjerë uh, ka gjetë që këta të posalinu, këta që dalën apo kur të forcuan jo që e mbytin babën, pa ta e hajnë atë. Pastaj krahasoj e mbytin edhe nonën. Edhe hojnë nonën. Posa të forcuan pak, do të thonë, nona gruaja apo e pranon mashrin për interes. Pastaj e mbyt për interes nëse i pëngan me konë dynë rjet pasta i fmi dalit me të njitin kuptim nëse kam kuptim, që kur të mishë pa tham, ma bo me të njitin me të njitin, do më thonë, qasja e mbytin babën për interes ma ndje kur që i pëngan, e mbyt që i ka këtë interes, atë do më thonë, elementi i interesit edhe i përfitimet është shumë i qatë, shumë i dukshëm këtë shambull, atë andaj të nërëvozër edhe një dhe përdesh me sho Shmica e njerëve që adhrujnë di këtë posa lojën dhe gjelallu më të për. Nuk bëtë fjorë për bindje. Sko mundësimi u bindë. Êshtë interes përfitimit saktuar. Për shamur, një njerëi do në me qiri shëndetëshën. Apo? Dhe më mëmbrun nga smundjet. Mirë po, smundjet nga njëre nuk munden, o, do të thëmë që cross përpjekje më umbrojt s'ka mundësi më vjen smujja. Njerëzit e prodhuin besimin. Apo për më umbrojt nga smujja, sikurse përpara përshëmë. Andaj kanë prodhu lloj-lloj besitni. Apo vendose kët në qaf, bëj kët kështu, thuaj kët ofjal, bëj kët shprehje apo çë më umbrojt nga këto smundje, më umbrojt nga këto rreziqe. Përshëmë në ushtim kanë cin e kanë cin të friksuam rrugës në çan ndodh, çka do të ndodh? Andaj ka shqip forma caktuara, zotna caktuara që i ruajnë për rrugës. Për pasuni për shembull. Për pasuni, e çfarë për shemb njeriu i cili ë uh, i shkon biznesi mirë, shumë i mençur, shumë i aft, mirë po, e çfarë për shemb bën veprime caktuara, beson gjëra caktuara, mbrohet me gjëra caktuara, besudit thjeshta. Tjë jo çështë bidën to, po koin interes pyetën tjë duke tjë menduar se këtë mund të mos i den do bine caktuar. Do të thonë, nuk është bindje, është përfitim, është interes apo. Çon këtë aspekt. Ose për shembull, ata të cilët do me manipulojmë me mohos në gjirt njerëzve, e dinë se besimin e Allahut i këndell njerëzit. Bon oh, të sjë zotë, pse munduhet kaq shumë? Të ka apo, jo, ti je njeri. E këtu tani bën shqetësuse për për shembull diktator caktuar si kusht e faraonit. A dhe faraoni e ka mbyll mundsinë e besimit në Allah që të asikuran kërë për shtetën dhe ka thënë e në rabbu kumul a'la unë jëmë zotë juvë a ka qenë faron i binë nësë a zotëi korë ja, e dinë këtë mundë pse ka bëhë këtë besim të ofruar veq për interesë meru të karri këna mënë a njerëzit kanë përqafu besimet e ndryshme për pushtat, për autoritet, për pasuni për shëndat, për familje e që gjitha këto i përmenda nga gjatë le uarese marimonga vepran bë i bazë një interesit pra ndaj njëriju mund të shkon aqë largë në dëvim dhe lejthicje që edhe besimin me e materializu me bujë interes ato ndërso se ku se kërën me përmend ta është po flosin për atë onën e erët se shemë më lëj e silë onën e erët të njërit apo të një përzidhe të gabuar në të skazim e për onën e ndritu të përzidhe është për njërë po këtu sa për një sërim të shkurëtën në nuk, nuk kena besu në të alohë për interes apo? njo, kena besu në të kalohë gjëllë ora me bindje se ajo është i vetëmi që mërëton të adhruat në bëzën e këse bindje, vjen interesi përsteve apo? gjaneti e shpëvlimi e kështë mëron mirë po, në asni rëthonë besimin e ma nuk është indelirën me interesi kësë dënjoja për këtë arsyërë Ata që kanë besu Dhe këtë kuptane Med vërtejt dobi shumë e rëndëse shumë Ata që kanë besu Ndikë tjetër posë Allahot Për me ta dëshmu se Ju rol herë Ma dje shumë shpesh herë është interes Aja mund tëtë unë e besu Interesi mund tjetë me qëllim pa qëllim Mirë po Ata që besu Ndikë tjetër posë Allahot A besu në rinjolje Një orta, nuk besojnë një gjallë, në kuptimin dhe drejtë. A ne arabët kanë besu në Allahën, po me idhuj, a po, edhe këta idhuj, edhe besimin e kanë pasë interesë. Për këtë arsyje, kur është me mërë një gjallëja, se keni medal për Allahët, pra, edhe me dhëllë logari, se e një kënë sinqerë, s'ka keni bonë, kanë qësh, kur të vdhjesë nuk kremë një gjalla, se kjo pasaj rinjole i demaskan rinjole që në shash e kjo pas bindje, e kjo pas dres e ata nuk e dënë këtë vazhdimësit e këti procese a da e kjo me, me kuptu dhe shumë aspektet besimi të të mangët qëtë në shash, se ashtë interesu në diqka duhet me besu, dikun duhet mu kap apo edhe kapët që aty pa bindje, pa pa dëmën besim me pletë kuptimi vjës, nuk është besim është mundësi për përfitim dhe këtë e qëtë tas shesha zëna shumë të qarta, shembull, që ne po flasim për tafta. Prandaj të ndërlozon. ë jo rëra, jo rëra. Raporti thojza miçsor, raporti miçsor mes adhuruesit dhe të adhuruarit shëndron në armicit vapor. Jo rëra. Që ndonjë dunjo po padon ahirat që ka thëtë Allah Gjellewala për klithmet e banorve gjenimit që ka thëtë shumë fjallë thëtë një pëjtyjnë ata që i kina adhruar në mundësët i kina nëmë kom tona të shkelëm që ishtë në prunë këtë gjendit, në mashtruan kërë shumë vetin dhe mashtruar parë në amicia që muadhe zotin që ka adhru të shkeli me kom të mija ose për shambull i thëverre e ledhina me në ledhine të beu kur të distansohen të largohen ata që janë djekur nga djekës të tyhne qëka thënë këta ata? leu enne lena kerra si këtë një apë dhe që një mundësia na, një të regohem jua ankuon të kalahu gjelle që një alihu për mashtrem, për manipulim ma në shëndon në armitsi Shë duhet në rëmitësi që ja me këptu se ka qenë interes, përfundoj tash më s'ka rëmitësi mu s'ka dëshmi mu, s'ka bëse mu tash ka rëmitësi edhe në dunja për adhën ahirat Allahu qëllë lehu dhe thot el ekhillau jau me idhin ba adhëmni ba adhin adhu illa lëmuttëqin në surën Zukhërëf 67 Allahu thot el ekhillau në kërë këtë miqt e thjesht ju ata që janë mishru njën me të që q a në për interas. A dhe do të shëmruon në armeq, illel mut të klin, përraq, atur e që së që kanë huqë si këta, se kanë pasë ata me interas, për e kanë pasë me sinceritet dhe me bindje. Përëndaj, Allah o që të nëshash, në këtë shamë të fillemesh të në nërru nëzët, se besimi mund të jetë interas, mund të jetë mundësia përfitimet, por nuk është e besimin Allah, është besimin gjësën të të të të të të të të të gjithçka më e përqyr në interes, në shifra caktuara, apo ata këtu jetojnë, ata këtu veprojnë, apo ata mundon të kët koncept me na imponohen dhe ne. Ne na se provojm, na sim këto, apo na besojmë në Allahun përpara, na besojmë në Allahun që Allahu na për interesaktum, ngasë pen start marrveshje me Allahun e refuzon kët. Refuzon? Ti kushtou me çfar marrveshje ose mbi bazën e çfar marrveshje ti e fillan u thimin e raportet të mirë me Zotë Gjellewara, pi ku vjen ise? Pi fjales? La ilahe illa Allah Kërë dëshmija bindjes nuk meritant të adhruat me dhejt asë kësh pesa Allahot A kanë në la ilahe illa Allah ndonjë element, interesi kjo më rrëvshë A për me ndikon që, ja asë ka Bindja është të janë që besënë Zotë Gjellewara Pastaj Kjo zot, edhe kërët në smun, edojm. edhe kërët në varfron, edhe kërët në varfron, edhe kërët në meseru këtë, apo përdojmë për tjera, nga se gjithove për me ti ka kuptim, mirë po, të nërënëzër, kërë besimtarit spravohet, kamësime se kjo është për ty hajrë, kema shumë spegime në ngushmuse që, subhanë Allah, jërëllëhere, në vishë, i spravohuar, ma mirë se i begatuar, për shemë po, mirë, doston ai tetër që është lidh me dikën tetër a mundesh me i përdorë të njëjtën fjalë kitën mësimese ajo është apo ka dorë apo mosi në gdhjeve do zbinë një gjëton su Së, në bindje su në çertëntim ato të njëjtat urçi që i përdor për angjëllin xhelalovë e kia për kuptose ka dallim mes besimit që është rrjedhoj e bindjes është rrjedhoj e dashnisë sinqert është rrjedhoj e e e e, e e besimit të shënduarsh edhe si dallëbes aty që është besim si edhe kujt e interesit e përfitimit çfarë do të thoftë atë Andaj edhe raportet mes antorëve të familjes së Marimangës përfundojnë kur përfundon interesi një çështë raportet mes adhuruësit dhe të adhuruarit përfundojnë kur përfundon interesi e ku përtu të këtë pjesë shambullit, e dyjta. E ku me mërtu, kështo, këtë pjesë, këtë shkëpu tjetë, e këti shambullit, e ku me mërtu me këti të lëvë. Gabimi në rrugë, detyrimisht shpija edhe në gabim qëllimatë. Nëse, nuk e njekë rrugën e dur, kime gabu edhe qëllimin që bërë njëzëmë. Pika marëm të apë. E cekan fillim sa ta që përzjedhin dike pos Allahot që tjenë for, të forte, tjenë krenore, të të njëmuore, këta do që i cekan që nuk i të kanë me e kërku asë as, kuj pos për Allah që në dhe uanat. Këta rrani është që dhimi që ka qenë, për shambur, a ka mundësi të nëzërë, dikush me mormë një idhull, me madhru një njërë, me bozat, që limir, dhe që më shku në gjenem, a ka kështu? Jo Allah, a kam mundësi një njëri, thot, une jemi shnojsh, po kam që me ku një smutë, po du ma dojë qëta që kypa të smujke. A ka kështu? Jo, s'ka kështu. Njëri përësatën qëllime të mira, qëllime një ka të mirë. Njërë po rrugën e gabume, e ke gabu personin, e ke gabu njërin, e ke gabu, apo, e kjo gabim pasaj kuj ka që? Allahu thot, au hënel bojot, nga shtëpi dhe rjetët më dëpta, do më thonë, e ke kërku fuqin ka pasu dëpsia, e ke kërku e, shëndetin, ka pasu smundja e ke kërku lëmë të rinë, ka pasu kjo kështva andaj të dozër nuk duhet me u arsjotu gjithmonë të qëlimin e kompost mirë në thonë njo, qëlimi i mirë në nënkupton edhe përdorimin e mjetit mirë të duhet në thonë nga se qëlim mirë është të tonë mirë s'ka në thonë me përdurim, edhe, edhe njëri keq mund më posë qëllën mirë. Apo, mund më posë qëllën mirë. Pa e qëllimi ti mirë, më të ojza, a e arësujetohen keqë bërën e ti? A, përështë se jo. Përëndaj, këtu alloqën lëvore fletë për dopsinë, që prejkë, krejtë sistemin e marimongës. Marimonga është e dobet, apo rjeti është i mongëtë. Apo, edhe efikasiteti është i dobet. Të të rjetë e ndëbëta. Qka ka thonë shkenstarë për marimongatë? Marimongatë, ndërëzër, përshambullë, uh, bleta, uh, ndërëzështë të tjerë, i ndërëtunë shtëpijatë, për i ka, për i ashtë, marimongatë, ndërëtunë për i brana. Apo, ndërët për i ashtë. Marimongatë, ndërëtunë për i brana. Apo, nga se e nëzirë për i fije në rjetit, që është e shëquar me, me disa përbërët saktuar, që kur të thahen në ajrë, të rëngonat e del e langshme, për po ari kër të peket me ajrë dhe më ngurësot dhe pasaj ajo e thurë rjetën e sërten dhe më hëmë, ajo nga vetje e saj, japë fuqin e saj për rjetën e saj jepë fuqin e saj për rjetën e saj pasaj duhet këtë rjetën e prish për me marë materialë që prapë me bojë Kë proces të vojnë që në shkenësat e dopsënë shumë marimongënë. Në nëndetër është të dobet, njithë një vogënë e mjëtë. Apo, s'ka më të një me rezolë. Rjetën e ka dobet, me një dorë, me një fshisë. Ma nëndetër në në nëzërë, për me erënu rjetën e marimongës, a duhet dhije, për po shambullë, me rëndzo një shpi duhet shkollë. Shështë të së dy në kamë të botëbjen mjë krytë apo me medicina shtyll merzu ka merzu nuk ka thjesht madje nëse nëse nëse rënuat me me me, me e, për shembull dëshor duhet të më dië medicina ti ka dije në ndër tës ku do të më rënë për mendetuin çfarë do të soj duhet dië medicina duhet di shumë gjëra për me i rënë duhet dije me rënë ditë marimungas apo duhet dije jaftë një njeri që i rendom ska kur shkol pastran me një fshish apo fshish aja është adopt edhe në e, rënin por është edhe adopt në rezistencë andaj dilema ose ato që i kanë ata që aldrem pasë allo gjallë uala a duhet dhije shumë për mirënu ja, ja në thjeshtë ato ka e ta mund më mi komplikuje mirërit e mirërit e mirërit do këtuj që kushri që ka përthu po. dërsa e ka një fije posa të rjekë bje krejta po. nuk mund më pas dhije për shembull në Itali. Po. Argumente që dëshmojnë për atje po në libr kështu. Argumente që dëshmojnë për saktësinë dhe vërtetësinë e adhurime të Uzos Latit ose në, s'ka ato. Farë argumente komencake. Ço fuqia. Postprolla dhe imagjinata që s'ka, ato skalje me ato skalje me, me dia ato. Po aksi prolla kosa dush, bashamë pse kdevar adhoni e ky kurukun gjallë ka buksut, ato janë prolla. Atos që janë ato është fakte shkenësore hapo Na përgjënë për fakte Saktuar asë kërës në përgjëmë Në në në në fukë për alan Fakte shkenësore, fakte binës e fakte të shumë ta Ndajs nuk ka në uaj shumë Me pasë të me pasë Bindi në ato që është jotja Apo e shetë dopsinë asaj që është Aj që e ka huqë rrugën e besimit Dhe këtu kemi të ashtë dopsitë Kujtë dopsitë Mëri Mangës efikasitet, edhe këtu dopsi kemi të të adhruarit i dopt është Allah, i dopt është As, nëse dikush e, e, e, e, e madran një njëri din shkall të adhrimit i dopt është e Allah smuat, e pëtën të një thot Allah e më smuat pash, njën smuat a po, një, një zëtë që smuat një zëtë për shamë që lodhet a ke po zëtë që lodhet a ke po zëtë që tutet smuat Allah Zatë amë të utëtë kërë rajat, shamon, ma, këri, dhe jatë, për shëmë allë, ha? Zatë amë, edhaj kërë, do më honë, hanë bukë, pen ujë, këni pakë i zotën? E që kështë ka të kanë i zotën? Hajë në pinë, të lejë, në zënë gjumë i zotën, në cëmë halë, në diqa bojmë na, a rëna, në cëmë si basë bini vetyrën, se në zotën, lejë të e këdovësine vë lanë, i honë i së flenë, asë e më rëgjumë, ja së k Zat i dëbë të ki, as një element nuk e ka që meritën në me konë zatë. Dëpsi në adhurim. Ko është adhurimi i besiltarve në alanë që kërën e mëgjë për ta? Edhe adhurimi atyre që, ko është? Ko është zemra, ko është binja, ko është nëqësia, ko është k pakra nësushë më më më më, skra nësotë. Edhe dëpsi vetë në adhurusë, anë në shikë, a e ka marrë një, ka pas një qëllim që në u lidhë me një të fort, më buhë vetë i fort, për me buhë një punë të fort. Në të gjitha këto segment e ndimizone e ka prekë dopsia, dhe jo dopsi tjeshtë, po me adopta, e uhen, me adopta. Përëndaj të ndërëzër, në islam qëllimi nuk e anësutë në mjetin, por dhune pas kujtesë, rrugën apo njekë të duhor, shumë njështë ka ndëshin me konë kështu, rruga është kështu Nuk shkon rruga me dëshir, por rruga shkon me legjitimitet. Do rruga bëhet me verifikim. Kët rrugë po e ndjek për me arritur këçvet. A ka legjitimudikon që është kompetent për legjitimim? A ka legjitimudikon? A a ke verifikuar dikon? Jo, mirë, këpun, mirë këpun. që pun. Mirë që pun. Ti me kat pun çapo të se hap të Allah. Po don të ka mëso. Në rregull, ky qëllimi i mirë është. Mirë, por kët vepër që po dëm me mos rob. A ke legjitimudikon Allah? Kështë më nërma nështë Allah, më të, të me listimu, nëmë nështë të e, që është duqë se va për më mara të të, që është duqë me shku në gjenet, s'ka kështu, e ka aje një rrugë, e ka një regullë, a në e kështë shamë në të nështë të në mësën se, në më nëmë, kujdesi për rrugën, në nëmë kupton, saktësin e goditës në qëllim, në zakë, me huq qëllimin. Edhe pse fillim e ke pasëllimin e mirë. Edhe pse fillim e ke pasëllimin e mirë. Çfarë thonë rezultatet e mikës? Kur u çortuan për All-in e Idhve, çfarë thonë? Ma naqribum ma na'budum. Ata si Jehovah, mazvin. Po sa ne shkonin çka thonë? Na dim inshallah Allah drot, jo. Në, në, abudum, illa li u karribuna i nëllahi zulfa, mirë, po duke pas parasysh. Që në e bëjmë më kate, i në njerës ignorant, në në kështu me këto tesh, në të këptim petë kuj brendë shumë, i punve që, në tecët ashtë dhe para zotit, apo? na i përdurim këta idhuj si lëj filtera, në ndërmecus, apo. këta, këta, i ka të një latë që ka përdojmë në nëse. Nga më dy është më marë përna venë kështëm në qënë. Këta bëja gjenë, dhe vëndë shumë. A qëllëjmë i mirë këtë. Mirë po, ka të një latë qëllëm këtë. Këshë ka të një që, këshë ka të një që, këshë ka të një që, këshë ka të një që. Andaj të në rëzëm. Um, ka të në djetarët, dy pëjtje kryesore janë. Dy pëjtje do t'i bëjnë njërë bëjtë një gjykimit. A t'i bëjnë shumë, po emrua si përbash këti pyjtjeve, dhe këjt pyjtje ka nukon në këtë dy pyjtje. Madha këntum të abudun, qka keni adhuru? A është kjo ja, e mi aftush më më përgjigj? Ja, aftun. O po madha e gjep të mulmorselin, edhe sa i një përgjigj të dërguarve, apo nga sa adhurimin dhe Allahet është dhe i kërzuar me përgjig Djetarët ka në thëmë, se në këto pyëtje e kemi këtë përgjigje. Nuk kemi adhru dhe nuk adhru dhe nuk adhru dhe nuk adhru më askin posë Allahën. O lana abuduhu illa bima shara Allahën. Dhe nuk i adhru më ala, i dhe nuk i adhru në posë ma të që ka vendosë Allah. Njëmë e thëtër, posë ma të që ka shpol Zotit e bare këtë alë. A dajë kjo ashtë rrugë e adhur. Nërso kjo shambull të tëtë për huqin e rrugës që ka shpija në hu Uh, tjetër çka mund të përmanu në këto Allahu Gjallahu Ala në pjesën e pardhë në fund të shambullit të pjesës pardhët leukanu ja alemun sikur ata të këshindit e mirë, unë përdo mi vetë një sanat ata të cilet për shambull i jepin atribute hyjnore me përmenja po atribute hyjnore i jepin kafës Domon, kafshë nuk duhet më të atribuohet atribute njerëzore. E lemo hyjëra. Apo sa os pak. Sh... Pa, ne ne badeshme. Ne një njeriu ka kryesh ku mës më më anë thën doktor. Jo, ka dal pak. Do më jo ja, është një fare nditje akademike, po. Andaj kafsha mi thon kafshë njerë prekom no. Allahuti, apo? E ai shikoni kët domo. Kët deballans logjik që seko këta me di që kemë të lu këta zbojnë këto për shambullë një njëri njëri ashtë mi thunë ljup a a thë shumë familirët jo Allah në njësë po rrejnë për këtë fjollë a po, ko gru shto për këtë fjollë që në të prajnë me kënë ljupë ose mi thunë për shambullë gëmorë a dë thunë filonim ka ose a ka për shemb në në ponakyrë don të më sill shamu ç ç ç drejtë që po bën një çu do bën apo po ro njëri shkon merr trajnim për shemb 5 vjet shkon shkollë më mor në fund certifikatën që është gomar a shkon në shkollë njëri jo ona ti ai çetë fordoj apo të ai apo ne çmërot aha do të thon gomari s'bën me ku njëri as lo pas bën me ku njëri E, e pse pra, po më kon zot? E zot pse po më kon? A ka një arsye që do rën lupën? Po ka. Më thon një njërmën, po tsung po shambon. Ku për të thur tsunga? A ofshalli më thon tsung po. E ka një arsye që do rën tsunga? Po. Rama, po më thon njërs ban me kon e zot ban me kon. Allah, a je tu ditë çka po vjen? A je ti normal zë po mal? A çka është ajo sponta? inxhinieri, pse prokabësuaj vllo? Se kuptoj, pse bën këtë shkollë? A dini pse? Se të ndëllon vazhdimë parëritja e vazhdueshme në një tani, apo duke mos e pengu përsëritjen me me fren të logjikës, apo fillon me u shfosi bindje. Po. Domthonjë njëri bëron njëri për shembull është të ullëshur për një majët nëjëtë. Për majët nëjëtë. Edhe sa so, so ma të e për është të shku poshtë, po, fuqie e godit është me madhe. është regurë, së ma shumë. Ajë në qovë se, në gjitha rëtullim të rotave, ka prak se prik frenin, po. në ka prik ka prak përmenoj, ka dazës, Nuk bënë mosilë bashkështë Kërë mërinë poshtë atë japë Edhe me prej këfrenin që abonë Korë gjuhetja Përëno kërë të mërë torë kjerë Apo, 500 metra pëj së nëllit Apo, edhe në asë një meter që i kalenë Të si e nëllit ka pak Apo, pëj qështë të vazhdojnë Kërë mërinë atë i poshtë Ska meta, së gjysmeti me... Eta është, eta është për kesat dur Apo, anë e njerëzit Gjëtjet Po Allah, legjenda, kur si ka vënë, ku do? Po, si pasojë për shembull traditës, si pasojë zakunit, tragjimis, si pasojë interesit, shumë shënave, kur si ka vënë? E kjo ka marrë rrymë, ka marrë rrymë, ka dënësou bosht të gusai, si domethënë, ë, A... topi Borrës. A jeni si vogël? Kur fillon topi Borrës, një fëmijë nënolat. Një fëmijë e, në e largon apo? kur bien poshtë në çimbura sënaleën moha apo antaj jashtuta asofta njerin gojlia filloi me rrokullis do mënyra caktuarat me duarit nuk i nal nuk msohet që gojlia çu sht në menunë në kuptu çu më besu atë kur bota topi madh ajo joveç ata pa i përshin mohalla dash ashtni tani mos kokë sënale xhepe gamines së sallam ibn abasi ka qenë i vogël i ka pas kët kët kët hadith do më thonë, paramënëje mes 6 vjetë dhe 8 vjetë, qika qika posë, klasë parë, qfarë të të përka mërësënë? Ihfadhillah e jahfadhka, rrujë Allah antrë Allah oti, apo, pasaj ka thonë, u edhe stëante festajnë billah, kur kërkën dhim pe Allahot, kur bon kër për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Kan qith fëmijë në Medinë duke lujt, edhe u ardh Omerit. Do fëmijë unik, jo Omeri po ja. A Abdullah ibn Zubairi soik, po kanë fëmijë në rrugë. Abdullah ibn Zubairi kalin në Medinë. Është fëmia e parë muhamaxhirëve të Mekës që kalin në Medinë atë. Është fëmia e parë muhamaxhirët Mekës që kalin në Medinë, Abdullah ibn Zubairi. Ai ska ik, i ka thonë Omerit, "E të vështirik, Omeri, gja dit." Qom, çfarë të qumë për me ik? Ah, ngon, unë, unë tutna po ama, kur ska bëjam tutse më tut. Çe sot emson, pi vajdhë. Pi shkot më tutë, pi ama pi vajdhë e tuttin bashkë me pe do kreza që s'ekziston, na marr. E tutme me me, me kët emson përshëm, që ja çet një Himali këtu dhe që sot ai pi vajdhë, thonë ai bosë me iurokulizm, iurokulizm, më msum me çmënyra caktuar atë besuarit. E kur bota bur, me me ja, me një burr, ju ka bëj bosi, apo ai problema me nanat e Allahut. E nanën e argumentet e nanat këtu e nanën kur duhet tanën. Ama problemi është ai më dërmon iniciativë për me nanat. Është shumë rëndësish të çkros edukimin e fëmijëve, dhe pra zaktuara me edukuar në mënyrë të menduarit, çuash më menuar. Jamë më jo më próximo semanen më menuesi. Jo, do mëso elëçë më menuar. Samo tutpik, samo. Ase totnismito aty dukoni ndrysh apo jo frik un frik po mërej un kuptoj se ajo që t'merrim ato vjen tash t'han ky tan kur t'han vallallap apo edhe pi vështje mëson ç'i koda që vjen tan ato edhe kurin vallallai tu t'ton i ka bëu 13 halo tutë se vjen të shtaj, mone, di kush e han fu msuj ç'saj andaj dutë më mundi diçka më ruaj t'aj tutët andaj duhom ç'allahu la ya'lamun asa me, ja, me padit ku kam i shpi kë pun kë mënyrë caktuar edukimit më me ditë ku kam i shpi kë tas zhimbuktu për ta syë Në flasim për të punë që në po keshim A më dikush i ka Ka të alosim ke prejnë në besim A e në gja Në më marë Në më marë o da A e Sahabia Që ka qenë Amëri Ben Gjemuh Amëri Ben Gjemuh Ka dhru idhull Në atër Një lëth të shkreti për punë Mështë e ka pasë pak Dhe mund ka qenë me të meta Një kumë e ka pasë maskullin madgatë I ladh, o artik idhullit. Parmena, njeri i një ka bubë akja 50-60 vjetë. Edhe kër rreke para idhullit, tash një kumë atë skurët, një kumë atë gëtë, rreke në atë kumën më atë skurët. Mas me konë, blest të toku, dhëtë centinë më naltë me i, që ka që fërë respekt që hollam të. A po këpëtant? A për shë? Rrejnë atë kumën më atë skurë që e ka. Parmena, që ka Par së përrua, no, nërmë E meta ati është në njërë që është pasirë me idhënë ati, që është gazepanë vetën ati, kjo është e meta ati. E ka pafimurës natën. E po, edhe djemëtë ti, djemëtë ti, i kanë mëzu pegamerit Arison. E dhe baba s'po bini, ka dhënë, jamës fali se ju mytë, a ta natën, kur rëmër fjëtë baba, kanë e kanë kap idhënë e kanë tim për lakë. Koroquaj, o të më ro, o më falë, parë më në darë ka citim me pak para, fal, nuk do ndodh më kurt lut, na mos leme na do të fqihet se ka me ka bon njëri me më shumë këtu më. E merr zotin për për llogë, ktheni këtu me folja. Pse? Pse ai 60-10 çdo kanë më më. Ai buesi u bba ai i mamat. A dhe kujtëri të në roza msohet me menun bi bazën e një pasimit verbër pa analiz, pa lojik, pa ulëmtim. Bi bazën e, e një tragjëmie Po thua durrë në filtruaja, ajo kanë u më filtruoj, ja, filtru, jo që traditë mia është e mirë. Jo që tradita është e mirë. Do të u filtruo. E ndai, nuk i bën këtu, po na përparoj më zgjasë, më zgjasë pak, apo. Esha, njëri nuk veshet si vesh babaj, ja, ato s'ka ditë më vesh. Apo, nuk punon, çka punon, s'ka ata kurë s'kan ditë. Kur vjen puna te të punë besimet, për po shembull, aya këto s'nrrën. Jo kuptim ë të asoj që po të mundoj që ku kem këç për para. Po ka nevojë edhe e kaluara me kalu në përfitat e dijes, vetëç. Vetëç. Kenë dijes atë më shumë se çka poshtë para. Ka shkollë më shumë se për para, ka çdo. Pandaj edhe këtë të futim në përfitat e dijes të shohm çka po marrëm e çka po lloj. Prandaj leo këna me alemun, ata më ditë se po një këtë punë më. Mirë po kur futet njëri mëra në kësaj shëmtueshmërinë e, shë, shëm e veprimit. Kordel jashtë, kore është gjithë atë të kruku që pas në bërë. Vëllaj, që të njëri që i bënë kjaqë. Apo është i zhjithë në të, të dheprim për mëto. I bëndo bon me keshë, e bëndë gjithë të palidhja. Apo është e bëndë dhe për pa të pahishme, me bënë njëzhu këtë njëri. E dhe me thonë, qërës e ke bënë? A që një bre, qërës të bëjshë anë, qërës të ke bënë bon? Pra ne, për me për njëri shumë, të është mërinë e kësoj, do të më do një ashtë. Për mbyshe, ata që në mërana, që janë të fut në atë, apo në atë topin e vazhduhshëm që rritja është, problem me në në vit në të. Tjetërë të nërërë, dhe dhe që du me përman, është shkëputja rrëdo se ku amnin kështu apëtë. Lidhe me Allahën, e rëndësyshme për lidhe me së njerë apo në asil shemblën e besimit të gabuar, apo ka gabu në besim, ja ka huq. Pastajnë ky besim, po ndërlithë edhe me organizimin familjar të marimongës në e mërëm. Në më thonë, ka një falidhje kush, besim e dhe shushnia. Andajtë në rrë rrëdhëm. Uh, Sa so kua e të në Koran? Eqimus Salah wa Atus Zekar. Falë namazin, jepes e qatën. Për të në i, u dhequrë Paralelisht këto dy lidhje. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i tha Muadh, "Iteqilla haithuma kunt wa atbi'i sayi'ata al-hasana tamhuha wa khaliq al-nase bi khuluqin hasan." Kjo është Islami, o oh, Muadh. Ke frikën e Allahut kudo që të jesh. Punën e keqe pasojë më të mirë. Ke gabu, bë ndall, ke buq keq, bë mirë. Dhe silu me njerëzit me edukat dhe silu të mirë. Ky është Islami. Nuk ka mundsi të ndrugëzë, njëri me investim besim te Allahu, me bop punë për Allahun, për ndër rituale me për Zotin dhe ibadete, lezon Kur'an, bën dhikr, fallet, godet vetë kësimrat, mirëpo, aty binari te raportu me njerëz, hiç sikur dënonsi. Në në a komunzi këtu ja, në shkollë? Ja, aty i duhet që ka shkollë, por nuk oshtemund shmapo. Prandaj, këshëm dha me kuptuese. Kualiteti, cilësia e raportit me Allahun në most më do mund të matet me cilësinë e raporteve tua me njerëzit, familjen tone, prit atëu. Nuk ka musliman i mirë që nuk është djall i mirë ose vajzë i mirë me pritërat. Kjo s'ka mundsi më dot. Nuk është e mundshme. I devoj shum mashallah, vajsh, nënati kompeti, kush sot mos të vë ngroq, kush që të rrajit apo. Vajsh, ka dallse ti i nzamur, os kom nevojë me i nzamur. Allahu e di çfarë. Skenoën mirë për zamberon. Apo, nuk është të mund shme një njeri me, me, me i përbuzë prëndë, me në nëqmu prëndë, musilë të keqë me prëndë, ama për musliman, një pjaqë, ja së pjallim dërën heqë, nuk ka që ashtu amë, nuk ka që ashtu amë. Ndhe i raporti me Allahën, cilësia raporti me Allahën është në masë të madhe, kushzuar me cilësia raporti të të të me njerësë. Gjuha jote, zamra jote, gjimdjurit të të gjitha këto. Për këtë dhe ndrëgozo a ne sa të shojmë me ditë s'ka kena kuptu fin apo s'ojna pasus te Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do me ditë s'ajeti këtu po mos shiko në disa formalitete që zakonisht do të kemi thënë se kanë një silmosë këtu apo shiko sa ju bën mirë njerëzve pejgamberi s'ojnë ka bën mirë njerëzve shumë ande ka dësht ku është bën mirë njerëzve kusht me fjali me kushtje me ndihim, me kra, o shqim një dhonë, vashëmbathje, një ndihim u me, shumë format tjera që nuk është i majonke. Përndaj, besimi është i në lidhur me bëmirësinë dhe njëzëve. Edhe kjo bëmirësi është e sinqert, pa interesë, njësi për qështë dhe besimi e sinqert pa interesë. Më meni kur bëmirësia ka interesë saktuar të ndë një uh, lavdate, mirë njohje, kështë më Atër jep me këmtu se që shpë dhe në besimin e shtë atëm, pa të këtë si shtë atëm. Të mënë, mos kvaliteti i sinë tjerdirin në besim, do të bartët edhe tek me për të tjera, e pa mundshme. Në kërt e mërë mirë me këtë i sinë qertë në besimin e laun, a ma kur të bërë një punë ka qëtë, mi thonë njerës të shumë familje, mos mi thonë a i nëzë bërë më më njëra, për më njëra, për më njëra. Kjo nuk nuk, nuk, nuk p cilësia e besimit varet nga kush? nga cilësia e raporte me njerës edhe e konërdo edhe e konërdo qëtër që du me përmënd në vëzër është këa jetë është a jetë që qëtë në shash realitet do mën i largon gjitha përdet, moskat mashtrimet qëtë në shash qëka qëtë në shash e realitetin e dështimit të të të të dhe të humbjes. Këtë dështim, për shamë njeri a kommunësi me humb, në të rekti, kommunësi. A kommunësi me humb, me dështu, për shamë, për për për për për këtë sektorë, kommunësi. Po, kësë është dështimi që njeri duhet më ushesu shumë për te. Spse, ga se jorëllëhere, dështimi në fushat sektorat, si kurse ka hanon shumë njështë të meqem, është shkallë dhe të su Tj, po, e ti, po këtë nësumë pe ka, dynë shkoll, apo dështon një shkoll, dështon një shkoll, ka përsh, se përvoja, pas taj bëhet, bëhet, qasja në njështë e bëhet, a rinë sukses, sa so, njërë kanë dështu një qënë herë, pas taj kan, kanë kur sukses 1 milion herë. Mirë, po, këtë dështimi real që është, realit dështimit është, me buë njërë mja huqë, është problem të animatë. E për që përflasëm e këti realitet dështimit mund të i pëmbridhëm në njësa pika. E para, të më thonë, nuk e kanë arritë qëlimin. Kanë doshtë, nuk konë të fortë, një më bëtë dëptë. Sigur, një më bëtë, pas eksimal. Pas taj, i dëptë. Dështimit është e cili dëpsën, të gjynëzën. Nuk, nuk t'japë më të mes për para. Dhe, shgënimi dhe dëshprimi, Dhe kjo është e që të allahu dhali kjehu alë kësërani më më bëjnë. Kjo është pa dëshimë humbja, humbja në amadhe që njërja për e të natër. Dhe përfond të ndërërëzër du me përbyllë në një pikë që ka të bëjë me një shkëputje të radhës, nga shumë shkëputje, për disa për e të të që i mora për këtë legjera të sonde, shkëputje në radhës për e mërë taj, e, mashtrimi dhe i këshillara poshtëm mashtrohat me diën që ka apo edhe kjo dië bën që unë tash unë di kaç e kjo bën më kuptoj që në dekret apo e kapni vetë përpëlqimin apo më pas soli vetë përçiet apo e kap mashtrimin vetë përpëlqim pe Krisht pe Krisht dija goditja dhe humbja jo për shkak dië dhe pasionist apo pa për shkak të mashtrimit vetë përpëlqimit sa njerëz me loj, nuk kështë s'kam pos dhije, po e ka pos vetën bagi, në hoj edhe në qef, edhe ka pos bini sa ato, që ka une di, nuk besoj s'di nështë, o e s'vesoj që dikos dina, nuk dhe nuk dhe, di, di njerëz me ma shru që si njerë, ose për shambull, njerëz e, e bojnë këtë puna, ama. une që shë e baj, apo, që të vetë për qëtë? Pikesht i vjen për i qësa e dire, ka thonë Aliju, radiallahu ta'la ta anhu ka thonë, El e i gjab, dhe ddu së wab, u afetul el bab. Vetëpëlqimi është e kunder ta e të qëlluarës. Dume, so herë, kjo është e që përdo me përfundume të atë në dërë. So herë kaplosh nga vetëpëlqimi, verëbnuësh nga aritja qëllimet, nuk të sheh. Vetëpëlqimi të mjëgullan, apo? E të verëbnan. Mesë me e pa, mirë, ku bëduit me shku, dobinë interesin e shekë ku të me shku, të verëbën vetëpëlqimi sa so njën i ka vërbu mendematsijat, i ka vërbu vetëpëllqime, i ka vërbu mashtrimi, nda e jashe që është materialet, duke e shenu e, duke e hynizu e, duke e ngri, ka ndale o lafët, sa so të që është kef të kefunit pasonirës o lafët, sa të që pa, te pa, so të ka, pa, të kefunit dënjazështë, pa sa të që pa dhe, pa të kefunit shumë sa në nuk i dindëm, a po, andaj, këj shambuller me kuptu se vetëpëllqime, un Në nësi marimungë nga e bo, që sa so din të e bo? Në po, onë e di, që din të, që ku din të, që që ban të, kur, kur të këthush, onë e di që që bëhet Allah. Në po, e mësu i di, të unë e mënoj, Allah e din, Allah u në kamësua, qëfar të melekët a bo? Këta e në shëmru i në tonë, Subhaneke, la ili mellena illa ma allemtena. Këzot, ti pas për gjithë të metër, ti din gjithë që ka nësdim, nësdim vëq aje që ti në kamë Kjo është e kërkuar, kjo është e kërkuar, që në ju tjetë më dhejast i përullë Allah Gjellë Gjellë Lohëtën. Saret përshkot nga vetpëlqimi, nga mashtrimi, e habit autoriteti, e habit pushteti, e habit fuqia, e habit pasunia, e habit dia. Ta din se, pikresht, goditja e dështimi dhe humës pe i kësideri kom një ardhë. Po mi ka zohë Allah Gjellë Lohala që nuk të godasim nga, nga pike e doptë, nuk të godasim nga pike e fortë, për ty e fortë, se një për Allah honomë. Apo, që ty të godasin, fa ma. Se përsham, dikon me godit, kapit e adopt, e dhe të tësë e di, nuk e di, fa ma. Nuk ta në gjithë, dhe që e ke mujt. A ma me mujt, ato ku tështë që ty e maj mire, që ty me i mujt, me maso të që e kime, a daj, një një mashtrohet, e kam vetëpëlqimin, për këtë arsujë, vjenë besinë me e kërësujë, huqë e në besinë, sielë edhe këto vesët që, edhe këto zemrës, që cësht, e dhe këto smunit Këtu e në disa prej shkputive që kë shemblë në im mundësaj dhe thash këtë në shkputiv Shkputi u akamë në të titur që Allah e komë qelluh Mirë pa, kjo është një serim i këti shemblë pa dushem se kjo së serim hapë rrug tash përserimet përtu të ceshme që të dëvazhërim in shalla në në deshin e arshëm Diret e zot i ruët është problemi me kash për të fënd Salam Alay Mohamad Alay Asahi wa sallam Mosareten dhe rezër du logaritja dimrure e kohës fillon pejnesër, atërë zakon joni është që edhe legjirata me dërshu. Për daj, pe ja vësa arshme, legjirata fillon pas në modet të jacis, jo pas akshamës e kësë e kësë e kësë e kësë e kësë e kësë zakonë dhe rëzë u të ruajtë.